Kaixo Arrachadeon, Kaixo Arrachadeon, eskerarra pasako gea, onoriorekin erdera saritu gera ta telefonaren bestaldean, ba hemen oretetatik errenteriatik, gabiatutako etako, ba, lagunetako bat, ez da. Jose Iartako bobikila, penchatu honet eh, onoriok esan du 30 kilometro ga or asfaltoan, han, nikusut sukolako etara ohituta saudere, ez da. Bai, bai, bueno, eh... <laughs> Errepidetan ibiltzea ezain beste dago, normaldean, bueno, bide korrikan, eta gero ibiltzean gehiago guztatzen zait, mendian ibiltzea, eh? mm. alaitu dagoa da, eta ganea eroso Bai, errepidea gorra da, eta batez ez ere induen beroarekin, bueno, aspaldoa edo galipota berotu iten hor zortzen dira ampollak, eta babak, eta olako gauzak. Baina, bueno, e, pixataitu dios hor... Honor, honoriori eta umore ona genuenez haisa pues, hita gu haisa eh? ah. hita gu, ozak sea, 8-8 km horiek e, arrapala batian joan dira eta ogan gaudenen asamlea baten zai eta bitartzea pues, nahi zuzena dako uh -huh. e, Nikola Bai bai, bat batez, kome comentatzeagati pentsatzen dut ondoren gozaretela, onoriok ere sandu eta gainan baitan zitan baitare indartxu zure alakoetar horituta. Eh, ta pizkaba comentatu nairen hau da, esa de tela jun se comentatzen zure 90 mar asfalto, baltoiburretoz igualako egiten diren romeria, kezi, leku batera Santiago besteas, makaso netan eh Oñarri politiko tasocial oso ondiako marchonek eta pizkaba gogoratzen. Zergatik anegiten de martxa, hau, ez da? Ba, ba, hau, ez da, edo, jabiera da, ez ez hau da e, duintasunaren martxa eta horratzean dago e, bueno, zilosofia e, bat ar, alegia, ia alde guztizatik, e, zaparra dan krisiaren eraginak, e, askozan itzeiten dira izen potoloa, troika dela dela troikarela, dela, kapitalismoarela, fin, horiek askenzinean, itzarira konzertuak gertzatzen dana gero, e, jendian nola jasatzen duen. Eh? Eta horren hartzian dago, e, gordintasun tasun guziarekin, e, oinazia, dago gozea, dago miseria, eta horren aurrean, soritzarrez, pues, jende asko kikildu iten da. E, jende asko lotxatu iten da langabezian dagolako, jende asko lotxatu iten da e, txetik bozatzen e, e, duzelako, eta jende asko lotxatu eiten da ere e, bere bikozeak, E, jipoiztu izendalako. Horren aurrean, duintasuna agertu behar da. Alegia, e, arrozasun bat e, agertu behar da, esanaz guk gizakia gerala, persona gerala, soziade bat ean bizigidala, eta horrein bueltemateko borrokatu behar behardala. Eta borroka da azkin finean, e, zure buruaren arro egoteko, e, duintasuna agertzeko modu bat. Eta gauza askoren artean, Nik hori ikusi dut hemen, esater baterako azo egondu ginen hor asamblea batia, baña asamblea. Eh? E, gure atzean ezagutzen, jendea izai ite zen eta bueno, bai, poz bazuk, bozartzen zuzen azterketa politikoa, eh ondu zen ere ekonomista bat eta bozartzu oso txapa chapa ederra, eh zorraren mundin orakoanola sortudan e, zorra hau eta nola aurre egin gail zaio eta hoirena oso ondo eta primeran baina... Lagun batzuek, anem batuzia zen itzeitea, eta nahi bat ere gauza bat e, demostatu nahi zan duen, eta zen, e, nora esan guluke, nire momentu hartako sentimentoak agertzea. Eta sentimentu horiek, dira e, sentimentu batzuk, e, elkartasunean, e, elkartasunarekin lotuta. E? Soritzarrez askozan, mm -hmm. ehiutzen zaigu, e, bakarri gaudela, gure etxezokoetan, gure lantzegietan edo kalean bakarrik gaudela, eta ez degila, munduan zehar, jende izu arrezko interesantzea eta izu arrezko onarago, eta oandala ilu hilabete, horretazik, e, e, bueno, konkretuko Mikel Azudon, egon duzien andaluziko sazeko militante batzuk, esplikazen andaluziko borroka, eta haiek, botazu igutzenian, maiganean, pensatu susela eh marcha hau egitea Madrilea eta be, bea gainera beste zuzen ondo izango litzakela toki guztietan Madrilea joatea ni momentuetan emosio emosionatswimente porque en fin en e, gure herriorzan abertzaletzasuna oso o e, oinarritua dago ni nere burua abertzaletzaz sentitzen dut baina persatzen dut abertzaletzasun bat aldi berrian, ezbaldin bera beste herriekin, e, internazionalista eta elkartasuna ekin ordun hori da abertzaldetasun berekoia. Eta horregatik pensatzen genuen, e, ondo litzakela marri dena elkartzea errigutzietazik, eh? eta elburu e, el konkreto batzuekin e, e, borrokatzea. Eta hori ikusten hainaz, hemen izauten du jende bat, E, eskerreko jendea, republikanoak, eta gania galdetzen dituzte, eta bueno, zuese nahi dute, eta oso tonu honean hitz talde eta alde horzazik, pozgarri izan da, eh? gure txokotik aferatzea, honea ezorzea, eta gania pentsatzen dut, larun batzekoa ba izango dala, lade dios. Eh? Lade dios, hemen aidaia prensa eh, girozen, eh, oan gutxi esan digute, E, burgozko lagazetan norge, e, bueno, esandula gure, gure zutadean dijoaztela e, gabonaleko estakiz e, terrorista, bestiak, e, bagatzozela euskar herretik ere, bueno, en fin, haidia, beraie beren aldetik e, kaka sartzen sa, e, eta jendiari izua bostan ariak, baina guk ikusten duguna hemen, errietan ezorzen geralean. Sektore bat, txalo, e, txalok aharzen gaituela, besak aharzen gaituela, eta kriston giroa dago gure artean, eta horregatik ni oso opozin dago. Eh? Uh -huh. Eta bentsatzen dut, horretak dikendia baldin bazo larun batean, e, ikosiko dula e, ze giroa eta ze pozgarria den. Mm Hare -hmm. begiratzen, eh oso hitz egiten hain bitartea marcha de la dagoen web horria eta bertan ere jartzen du la polizia eh, prepara un dispositivo récord de 1700 efectivos va ba, suo en marcharako iristen zaretenako Madrida, pentsatzen ez dakit. Eh Onorioko ez da ipatu, zuk ez tare pentsatu Toraña di sola sai eta ez de la inolako ara sorik egon, ezta bidea. Bai, bueno, que eh, cureza con bichía egilara he dute garraxa e eh, un persona con zutabe bat zutabe bat garreteran azpian guardizilian aurren guardizilian e, motorista kan trafiko arruatzen ez haio dena baina bueno gure martxara gure oiuak ma, eh e, menor mareros eh mai más lapicedos eta bueno e, e, bai dak aguantatu industia industia ta gu gurearekin eta pensatzen dut Madri lehen, pues, eh, claro, Madri en garzada da, je, Cristo en jendeza hongo dala, eta horren aurrean, pues, eh, provocatia asozea es da, bate de zaila. Uh -huh. eh? Oduk guri alde tikerea aligida estalla da zen, nola egino a Juan, oan momento eh, hemen guri arzean asamblea bat, ya asiberrilla da, eh, nola sartuko gera madrile porque, claro, eh, eh, suchabeak, De, toki dasbarri gero Madrilen punto konkerduetan elkartzeko eta gero handi beste Toki bat erakoatzeko eta hoidenak da bor, nahiko konplejoa hoiden ardurazera, borde gu zutabea sartuko gera, gero Alkazu gera, gera Euskal Herretik da zortzen autobusakin, gero handik Madrilen erritik joan behar dugu Toki bat eta gero handik Eh, dano nartzen, zutabe eh, desberriñak alkar zutza juan de argera, manifestazio oficiala, asiko dentro dea. Osa que, eh, bo, larunga zan izango do gus, olazki, amaika ama, orduko, ibilia alde bat. Osa que, vuelta ko autobusan, korriko gara de dena, hankaz gura, le reiña, baño, pozei, pozei. Sí. Seguro, vaya, seguro, posic, eta indar berritu, ta hueltatuko zaretela. Y e, bueno, vai. ea dena ondo juten den, pentsatu gaur gauean orloekin, eta biar alko vendasetara dañon jungo zaretela, es? Ba, bai, bai, oida, oida, oida, oida elzor, esta, pero ya la run batean, ya madridela, está? Oida, oida. Ba, bueno, ba, milla esker, gurekin egotea dati, que me eta, bueno, bueno ánimo. Ba, eh. osondo, vale. Ta vale, segura, vale. venga. Vale, agur, bai. Venga, vai. milla esker, eh, agur.